CZĘTVERTKOM Subota 21. lipnja 1941. bila je lijep ljetni dan. Ali malo je koji evropljenin mogao u potpunosti uživati u tom lijepom danu. Većinu kontinenta pregazile su oklopne kolone varmahta Poljska je nestala za zemlje vida u listopadu 1939. U travnju 1940. nacističke trupe napale su Norvešku i Dansku. 10. svibnja 1940. njemački padobranci zauzeli su aerodrome oko Haga i mostove oko Rotardama. I tako je počeo napad na Francusku i zemlje Benelukse. Sredinom lipnja pruski strojevi korak odjekivao je po Elizajskim poljanama, a britanske ekspedicijske snage jedva su se izvukle s evropskog kontinenta. U ljeto 1940. počeo je blitz zračeni napad Luftwaffe na Veliku Britaniju. Nakon okupacije počelo je nacističko pljačkanje i nasilje. U takvoj Europi u lijepom ljetnom danu mogli su potpuno uživati samo pobjednici. Tako su berlinčani odlazili u lakomu Podzdam kako bi uživali u parku Sansu Si ili su odabrali kupanje na plažama Vanzea. Doduše, ni oni baš nisu bezbrižno uživali u ljetu. Kružile su glasino velikim manevrima u istočnoj Pruskoj i okupirane Poljskoj. Govorkalo se o ratu sa Sovjetskim savezom. Ali na nacistečka Njemačka i Sovjetski savez imali su potpisani sporazum u nenapadanju pa se većina Njemaca nadala da do rata neće doći i većina njemaca radovala se nedjelji 22. lipnja U lijepom ljetnom vikendu mogli su uživati građani Sovjetskog saveza. Krajem kolova za 1939. Njemačkoj Sovjetski savez potpisali su pakt o nenapadanju. Pa je tako većina građana Leningrada otišla na izlet izvan grada. Dobar dio njih odlučio se za obalu Baltičkog mora i šume i jezera sjeverna od grada. Ta su područja pripala Sovjetskom savezu nakon kratkog ali krvavog zimskog rata Finskom. Neki su odlučili otići u kazalište ili operu, Leningrad je još uvijek bio kulturno središte Sovjetskog saveza. A neki su poput skladatelja Dimitrija Šostakovića odlučili kupiti kartu za subotnju utakmicu Leningradskog dinama. Neke častnike Crvene armije brinu logomilanje njemačkih trupa uz granicu i stalni preleti njemačkih izviđačkih zrakoplava, ali staljini vodstvo partije i države nisu pridavali tome veliku važnost. Tako je general bojnik Nikolaj Kirilović Popel, glavni politički komesar osmog mehaniziranog korpusa Crvene armije, provao subotu ugošćavajući umjetnike koji su nastupili pred njegovim vojnicima. Ugošćavanje je potralo do jutra 22. lipnja. General se vratio u stan Tek oko tri ujutra. To ljeto 1941. Hrvatska je dočekala pod okupacijom sila Osovine. Rat je počeo 6. travnja kada je četvrta flota Luftwaffe pod zapovjeništom generala Aleksandra Lera bombardirala beograd za nekoliko dana slomljen je beznačajan otpor vojske kraljevine Jugoslavije. Kralji vlada pobjegli su i zemlje, a njihovi predstavnici potpisali su 17. travnja kapitulaciju. U Zagreb su njemačke trupe ušle 10. travnja. Istog dana domobranski pukovnik Slavko Kvaternik pročitao je tekst o proglašenju nezavisne države Hrvatske. Tog 10. travnja centralni komiteti Komunističke partije Jugoslavije i Hrvatske objavili su da će nastaviti borbu protiv okupacijskih snaga. Osnovan je vojni komitet na čelu s Josipom prozom Titom. Tijekom tog travnja postalo je jasno da mira neće biti. 27. na 28. travnja u selu Gudovcu kraj Bjelovara ustaške vlasti ubile su 196 muškaraca. To ubijanje bilo je odmazda za jednog ubijenog domobrana. Tok travnja ustaške vlasti osnovale su prvi logor Danicu kod Koprimnice. Proglasile su rasne zakone i donijele zakonsku odredbu obrani naroda i države. Ali organizirane borbe protiv okupacijskih snaga i ustaškog režima još nije bilo. Subota, 21. lipnja, bit će posljednji dan takvog stanja. I dilu lijepog nedanog jutra tog 22. lipnja prekinule su vijesti od kojih je većini ljudi zastao dah. Rat je u Evropi od drujna 1939. Ali ovo je bilo veće od svega onoga što se od tog drujna dogodilo. Kad su čuli jutarnje vijesti, komunisti u Sisku odmah su održali sastanak i zaključili da treba početi s borbom. Tok se dana u šumi pored žabno okupilo 39 ljudi koji su činili sisački partizanski odred. Zapovjednik odreda postao je vlado Janjić capo, za političkog komesara određeni je Marijan Cvetković, sljedećeg dana odred je kod blinskog kuta minirao prugu sisak sunja, i tako je počela antifašistička borba u Hrvatskoj. Ali koji je to događaj potaknuo Sisačke komuniste da osnuju odred? Bio je to događaj za koji je Adolf Hitler rekao da će od njega svijetu zastati dah. U subutu 21. lipnja 1941 godine feldmaršali njemačke vojske von Leb, von Bok i von Runstedt dobili su iz vrhovnog zapovjedništva kodnu rijeđu Dortmund. Ta tri feldmaršala zapovjedala su grupama armija sjever, centar i jug. Kodnu riječ proslijedili su svojim stožerima i zapovjednicima postrojbi kojima su zapovjedali. Većina vojnika kojima su zapovjedali ti feldmaršali vjerovali su da se kriju u šumama istočne Pruske i Poljske jer su dio velike ratne varke kojem se želi prikriti invazije Britanije. Ali sada im je bilo jasno kuda idu. Kodna riječ Dortmund označavala je da će sljedećeg jutra u 3 sata i 10 minuta oko 3 milijuna njemačkih vojnika, 3.200 tenkova, od 7.000 topova, 2.000 zrakoplova, 600.000 kamiona i 600.000 konja krenuti u napad na Sovjetski savez. Bila je to najveća invazijska snaga ikad okupljena u povijesti. Danas u povijesti četvrtkom govorit ćemo o tom 22. lipnju 1941. O tom događaju od kojeg je svijetu zastao dah. Naš sugovornik je Tihomir Ponoš, profesor povijesti i novinar Novog Lista. No kada se govori o toj udarnoj snazi, treba imati na umu da je i prije napada na Sovjetski savjez došlo do važnih razmih u njemačkom zapovjedništvu. Naime, general Heinz Guderian, zvani Brzi Heinz, vjerojatno najsposobniji zapovjednik tenkovskih jedinica kojeg su Njemci uopće imali u drugom svjetskom ratu, smatrao je da oklopljim jedinicama uz pomoć mehanizirane pješadije. Dakle, onih 14 divizija treba, pa otprilike sprintati što je moguće više prema naprijed, pazeći raduše da razmak za pješaštvo koje dolazi za njima ne bude prevelik. No, donesena je jedna odluka koja bi imala strateških posljedica, to je da te jedinice idu naprijed, ali čekaju pješadiju. I dakle, da ne idu naprijed kako je Guderian zamislio kao koplja, nego da idu napred osvajaju te tereni, stvaraju ogromna džinovska klješta u kojoj će hvatati velike grupacije e, sovjetske vojske. To je bila samo prva e, strateška dilema Njemačke vrhovne komande, a kasnije će se to multiplicirati, pa ćemo moći govoriti o trilemama i tako dalje, ali to za vrijeme samog rata u Sovjetskom savezu. Ono što je također valja kazati da e, Njemačka Ratna proizvodnja 1941. nije bila čak ni na nivou 40. Primjerice proizvodnje amunicije je bila čak 60% niža. Nadalje da je Njemačka, Njemačko zapovjedništvo računalo da će u 7 do 10 tjedana uspjeti slomiti Sovjetski savez što je prilično sumanuto ako znamo koliko je to ogromna država. A oni su to računali, odnosno nadali su se da su štete koje je sam Stalin u čistkama počinio sovjetskoj armiju, crvenoj armiji od 1936. do 1939. ne nadoknadjeve, a tu je još bilo iskustvo sovjetsko-finskog rata ili zimskog rata iz 1939. na 1940. u kojoj se crvena armija pokazala doiste kao prilično nespremna vojska i koje je jako puno vremena trebalo da je zađe na kraj sa jednom malom i slabo naoružanom vojskom. Ono na što nisu računali njemački planerije, činjenica je da je Sovjetski savez od 1921. godine imao svakogodišnje novačenje u crvenu armiju, tako da je u prvih šest mjeseci što je priločno jedinstveno u povijesti, uspio mobilizirati 300 divizija, što na onih 170 do 180, bez obzira na gubitke, davalo ako ništa drugo masu. Te jedinice su bile slabo opremljene i slabo uvježbane, ali su živom silom makar uspjevale koliko toliko zadržati neprijatelja i naravno tu je još bio problem kako su računali da će prije velike sezone kiša pa onda zime uspjeti doći na, ostvariti sve svoje ratnje ciljeve i doći na toplo. Njemačka vojska nije bila pripremljena za zimske uvjete ratovanja. S druge strane, Crvena armija jedva se oporavljala od Staljinovih velikih čistki. Te su čistke gotovo uništile časnički kadar Crvene armije. Vimjerice pet maršala, samo dva su ostala živa. Dakle, 60% ih nije preživjelo Staljinove čistke, a taj postotak je najniži ako uzmemo nivo od zapovjedništva puka pa naviše. Dakle, zapovjedništvo frontova, odnosno frontovi su ono što su grupe armije bila i kod Njemaca i kod zapadnih saveznika. To je daleko najniži postotak Uh, nadalje, velika većina sposobnih školovanih iskusnih uh, zapovjednika, iskusnih uh, iz uh, građanskog rata i strane intervencije nakon Oktobarske revolucije je uh, strijeljana ili odvedena u Sibir, ili u svakom slučaju više nije bila aktivna. Ta dva maršala koja su preživjela su dva uvjerljivo najnesposobnija maršala. Jedan je bio Klement Vorošilov, a drugi je bio maršal Bužoni koji je 40. godine još uvijek bio dubok uvrjeni. 41. da je konjica neobično važna za to ratovanje, pa je nakon što je skrahirao u Ukrajini, 41. na kraju svoju vojnu karijeru i završio kao zapovjednik konjice Crvene armije. I to u trenutku kad je recimo Crvena armija imala najmanje 10.000 tenkova, pa su konji bili stvarno nevažni. Ovako je stanje u Crvenoj armiji opisao povjesničar Roj Medvedev. U knjizi neka historija sudi. Pred sam rat uhapšena su trojca od petorice maršala SSS-era, petnaestorica od šesneestorice komandanata armija, svi komandanti korpusa i gotovo svi komandanti divizija i brigada, oko polovica komandanata pukova, svi armijski komesari, gotovo svi komesari korpusa, divizija, brigada i trećina komesara pukova. Sveden je na ništicu dugogodišnji rad Vojnih akademija na pripremi kadrova. Jesenja provjera 1940. godine pokazala je da od 225 komandanata pukova pozvanih na vježbu nije bilo ni jednoga s akademskim obrazovanjem, a sve je to bilo godinu dana pred rat. Njemačko-sovjetske granice u Moskvu stizale su vijesti o učestalim upadima njemačkih vojnih zrakoplova u sovjetski zračni prostor. Sovjetski graničari nisu mogli ne primijetiti gomilanje milijuna njemačkih vojnika na granici. Izvrsna sovjetska obavještena služba u više je navrat obavijestila Staljina da Hitler planira napad na sovjetski savez, Čak je saznala i dan napada. Nekoliko dana prije njemačkog napada, ministarstvo obrane upozorilo je Staljina na mogućnost skorog njemačkog napada. Staljine je dogovorio riječima dižete paniku bez potrebe. A onda je počela operacija Barbarossa. Počelo je 22. lipnja 1941. godine, dakle, na isti onaj datum kada je Napoleon u ratu protiv Rusije prešao Njemen i na isti datum kada je godinu dana prije toga ...kapitulirala Francuska pred njemačkom vojnom silom. Rat je počeo manje više što se tiče sovjetske strane potpunim iznadženjem. U samoj noći 21. na 22. prosinca pristigle su neke naredbe... ...da treba graničnim jedinicama, jedinicama prototrakoplovne obrane... ...da treba poreći e, pripravnost, ali ta naredba izdala prekasno... ...da bi ona doista došla do onih kojima je upućena granične jedinice iako nije da se one nisu branile nije da nisu pružala žestog odbor su praktički samljevene i već u prvih nekoliko dana rata njemačka vojska vrmakti postigla nevjerojatne uspjehe koje se mjeri u prodoru dubokom na slovce mjesti mišlja nekoliko stotina kilometara za svega nekoliko dana tamo recimo do 5. srpnja sovjetska strana je bila Prilično je izgubljena, zapravo kompletno izgubljena za početak zato što se Stalin nije obraćao nikome, on je nestao na devet dana i nije se uopće pojavljivao ni u javnosti i nigdje Oved, sve do, do kraja lipnja, tako da je sovjetskim građanima to da su u ratu objavio Molotov. Ono što je također zanimljivo, a to je zapravo karakteristično za sve totalitarne sustave, kada nema vrhovnog vođa, onda ostali ne znaju kako se treba ponašati. Sovjetska komanda je zdavala prilično zapravo čudne naredbe iz kojih se vidjela da uopće ne znaju što se zbiva na terenu. Primjerice, jugozapadni front, to je bio front koji je pokrivao Ukrajinu, je dobio naredbu da 23. lipnja treba preći u veliku protiofanzivu i 24. lipnja treba ju ući u poljski grad Lublin. Samo zahvaljući sposobnosti generala Kirponosa, već u prva 24 sata rata taj front se nije u potpunosti raspao i nije bio kompletno dezintegriran. Napad Njemačke vojske bio je strašan. Cijele sovjetske armije nestajale su u tim bitkama. Njemačke tenkovske kolone napredovali su i po 50 km na dan. Četiri dana nakon početka napada, pancer grupe HOT i Guderian zatvorile su svoja klješta oko Minska, glavnog grada Bjelorusije. U gradu je zarobljeno oko 280 .000 sovjetskih vojnika. Minsk je bio tristotinja km udaljen od početnih položaja Njemačke vojske. Nepunih mjesec dana nakon početka operacije Barbarosa, Njemačke oklopne kolone sklopile su klješta oko Smolenska. U tom je gradu zarobljeno oko 180 vojnika crvene armije. Smolensk je bio šestotinja km udaljen od početnih položaja Njemačke vojske. Usprkos uspjeha u prvom mjesecu operacije Barbarosa, postalo je jasno da će rad sa sovjetskim savezom biti puno naporniji od rata na zapadu. Sredinom srpnja njemačka vojska imala je oko 90 tisuća poginulih, ranjenih i nestalih. Sredinom kolovoza gubici su se popeli na oko 300 tisuća, što je tada činilo 10% njemačke vojske. Ono što su također pocijenili je, što sam malo prije već kazao, mogućnost e, sovjetske mobilizacije i zapravo i njihova odložnost. General Günter Blumentritt, načednik stožera četvrte Njemačke armije, tih i mjeseci je ovo zapisao u svoj dnevnik. Držanje ruskih vojnika bilo je već u bici za Minsk u oštroj suprotnosti s držanjem Poljaka i zapadnih saveznika kada su poraženi. Rusi su se uporno branili kada su bili opkoljeni. Obavještajni podaci o jakosti crvene armije pokazali su se posve netočnima. Nakon rata, Feldmarshal Rundstedt izjavio je savezničkim istražiteljima da je ubrzo nakon početka napada postao svjestan da je sve ono što je napisano u Rusiji obična glupost. General Halder zapisao 11. kolovoza ove redke u svoj dnevnik. Svakog dana postaje sve jasnije da smo podcijenili snagu ruskog kolosa ne samo u oblasti ekonomike i transporta, već prvenstveno vojnički. U početku smo računali s nekih 200 neprijateljskih divizija, a već smo ih identificirali 360. Kada uništimo desetak divizija, Rusi ubace u borbu deset novih. Druga slabost ove njemačkog napada bila je činjenica da oni zapravo nisu znali koliko je Rusija velika. Da odlično pisao general Guderian u svojim memorima, oni idu, idu, idu, putuju, ratuju, osvajaju, a nikako da dođu do, do cilja. Ta, ta prostranstva su ogromna, neizmjerna. Nakon rata general Blumentritt ovako je britanskom vojnom u Bezelu Lidelu Hartu opisao Rusiju. Bilo je to zaprepašćujuće teška zemlja za tenkove, velike djevičanske šume, široke močvare, užasne ceste i mostovi koji nisu bili dovoljno jaki da izdrže tenkove. Velika autocesta koja je vodila od granice do Moskve bila je nezavršena. Bio je to jedini put koji bi zapadnjaci nazvali cestom. Nismo bili pripremljeni na ono što smo naišli jer naše karte nisu odgovarale stvarnosti. Na njima su sve navodne ceste bile nacrtane crvenom bojom i činilo se da ih ima puno, ali često puta bismo se uvjerili da su to samo prašnjavi putevi. Sat ili dva kiše i tenkovske bi kolone stale. Bio je to nevjerojatan prizor, skupine tenkova protezale bi se stotine kilometara uzduš puteva, svi bi čekali da sunce izađe i osuši zemlju na sjevernom ociku fronta, posebno takzvan, u Pribaltičkim republikama, dakle u tri države koje je Stalin okupirao 40 godine, otpor nije bio naročito velik, zapravo tamo što ljudi su očekivali da će Njemačka vlast biti bolja od Sovjetske, a Sovjetsku vlast nisu naprosto podnosili. I tamo je bilo i dosta slučajeva i izdaje u, u crvenoj armiji i sabotaža lokalnog stanovništva. Riga je dosta brzo pala i već negdje krajem kolovo za početkom ruina je bilo prilično jasno da je ugrožen Leningrad. Naravno u tom trenutku nitko u sovjetskoj komandi nije znao da će Hitler donijeti, odlučiti da ne ide izravno na Leningrad i da će tenkove uh, grupe armija Sjever priključiti grupi armije i centar radi udara na Moskvu. U Ukrajini se tog ljeta odvijala možda i najveća drama u povijesti Crvene armije. Tamo je prvo je poginuo uh, taj general Kirpanos. Onda Timošenko baš nije bio bok zna kako uspješan. Onda je došao Buđe, Buđoni koji je bio kompletno neuspješan, koji je zaboravio, ali čak možda nije imao ni na pameti da bi trebao povoći svoje u, u vojsku, skratiti liniju nad na Dnjepar i tamo se braniti i e, Njemačka je vojska stvorila dvije ogromne, e, dva ogromna, na, na dva ogromna mjesta je od kolala Crvenu Armiju, stvorila je dva takozvana velika kotla, jedan je bio oko Kijeva, a drugi je bio oko Uma, na to je otprilike točno južno od Kijeva malo zapravo Jugozapadno. U ta dva kotla našlo se teško je kazati točno koliko, ali ne manje od milijun i sto tisuća vojnika Vjerojatno je e, oko Umana u toj koncentraciji bilo oko pola milijuna vojnika, a oko Kijeva 650 tisuća, neki smatraju i više vojnika. Bez obzira na pokušaje Proboja, e, ta dva, oba kotla, Njemci su tokom rujna eliminirali, doduše za to im je bila potrebna i pomoć Guderijana i njegove oklopne grupe, koja je inače bila u sklopu grupe Armija centra. Ali uspjeh u Ukrajini bio je početak kraja. Da bi Ukrajini postigao te zapanjujuće uspjehe, Hitler je zaustavio napredovanje grupe Armije Centar prema Moskvi i preusmjerio Guderijanovu oklopnu grupu prema Ukrajini. Tih milijuna, ako ne i više ljudi, na kraju će se zapravo pokazati koliko god je to bila katastrofa i svi su da se od te katastrofe Crvena Armija neće moći oporaviti. Su zapravo na neki način to danas mnogi vojni analitičari smatraju, zaustavili napad prema Moskvi. U vremenu se pokazala, ve, pojavila velika, velika kolebanja, ne toliko u samoj njemačkoj vrhovnoj komandi, koliko kod samog Hitlera. Ono što je on napravio sa Guderijanom kada je skrenuo njegovu e, oklopnu grupu armija prema jugu i prema Ukrajini je zapravo amaterski potez, jer sa te dvije velike grupacije koje su bile opkoljene, je na kraju mogla izla, izaći sama grupa Armija Jug, doduše trebalo bi nešto više vremena, ali ovako moćnu južnu oštricu grupe Armija Centar Hitler otupio, oduzeo je puno vremena, oduzeo je puno lijepog vremena kraja kolovoza i početka rujna koji su bili prilično dobro vrijeme za daljnje napredovanje. Već prvog dana operacije Barbarossa počela su strašna zvjerstva njemačkih oružanih snaga. Hitler je u govoru svojim generalima već prije početka operacije dao naslutiti kakav će se rat voditi u Sovjetskom savezu. Rat s Rusijom biće takav da ga nećemo moći voditi na viteški način. Biće to sukob različitih ideologija i rasa u kojemu ćemo biti priseljeni da postupamo nečuveno bezobzivno, nemilosrdno i oštro. Svi časnici moraju se osloboditi zastarijelih predrasuda. Odmah nakon jedinica Njemačke vojske u osvojeno područje ulazile bi ajnzac grupe, posebne jedinice SS-a, zapravo pokretne ubilačke jedinice. Četiri ajnzac grupe, A, B, C i D, od kojih nijedna nije imala više od tri pripadnika, pobile su u Sovjetskom savezu više od milijun ljudi. Njihove žrtve bili su židovi, politički komesari, članovi komunističke partije, časnici crvene armije. Ubijanja Anzac grupe D u Ukrajini opisao je na Ninbeškom suđenju Herman Grabe, građevinar koji je radio za okupacijske vlasti. Šetao sam oko Humka i suočio sam se s golemim grobom. Ljudi su leželi jedan na drugome tako da su im se mogle vidjeti glave. Skoro svima krv curila s glave na ramena. Neki su se ljudi još uvijek micali. Neki su dizali svoje ruke i okretali glave kako bi pokazali da su još uvijek živi. Jama je bila dvije trećine puna, procijenio sam da je bilo oko tisuću ljudi. Pogledao sam u čovjeka koji je pucao. Bio je to esesovac koji je sjedio u uskom dijelu jame i mahao nogama. Imao je strojnicu na koljenima i pušio je. Ljudi su potpuno goli ušli u jamu po stepenicama koje su iskopane u zidu od ilovače i verali se po glavama ljudi koji su ležali. Legli su na mrtve i ranjene ljude, neki su grlili one koji su još bili živi i govorili im tihim glasom. Tada sam čuo niz pucnjeva. Samo u dva dana, 29. i 30. rujina 1941. godine, Ainzac grupa D uz pomoć policijskih jedinica i ukrajinske milicije ubila je 33.771 osobu, uglavnom Židova. Ti su ljudi pogubljeni u Babijaru, mjestu na kojem će do oslobođenja Kijeva biti pogubljeno više od stotinu tisuća ljudi. Nisu samo jedinice SS-a počinjele strašne zločine. Prije početka operacije zapovjednicima grupa armija podijeljene su takozvana komesarska naredba, koja je nalagala ubijanje političkih komesara Crvene armije i naredba o tretmanu ratnih zarobljenika. Samo je Feldmaršal von Bock odbio proslijediti te zapovjedi svojim zapovjednicima. Ali te su naredbe našle put do Njemačkih zapovjednika. Opće odredbe o tretmanu sovjetskih ratnih zarobljenika. Bolševizam je smrtni neprijatelj Nacionalsocijalističke Njemačke. Prvi put njemački vojnik suočava se s neprijateljem koji nije samo dobio vojničku obuku, već je indoktriniran duhom bolševizma. Borba protiv nacionalsocijalizma je u njegovom mesu i krvi. On vodi svoju borbu koristeći sva sredstva, sabotažu, subverzivnu propagandu, otrov ubojstvo. Stoga bolševički vojnik izgubio je po vlasticu da bude tretiran kao vojnik prema Ženevskoj konvenciji. Prvo. Na najmanju manifestaciju protesta ili neposlušnosti treba odgovoriti s nemilosrdnom odmazdom. Drugo, oružje mora biti nemilosrdno upotrebljeno kako bi se suzbio otpor. Treće, na ratne zarobljenike u bijegu treba pucati bez upozorenja i s odlučnošću da se pogodi meta. Naputke za održavanje reda na okupiranim područjima njemačkoj vojsci dao je general pukovnik Alfred Jodl, načelnik odjela za operacije Wehrmachta. S obzirom na ogromnu površinu okupiranih područja na istoku snage za uspostavu i održavanje sigurnosti bit će dovoljne samo ako umjesto pravnog progona krivaca uspostavimo takav teror koji će kod lokalnog stanovništva iskorijeniti samu pomisao na otpor. Sposobni zapovjednici moraju održavati red primjenjujući odgovarajuće drakonske mjere, a ne tražiti nove trupe. Takve su zapovjedi dovele do masovnih odmazdi njemačke vojske za svakog ranjenog ili poginulog njemačkog vojnika. Ali takve zapovjedi ubijanja i odmazde nisu ugušile otpor sovjetskih građana. Zapravo je njemačka okupacijska vojska sijala vjetar, kasnije će požnjeti oluju. Sovjetski otpor postao je sve jači. 3. srpnja Staljin se obratio građanima Sovjetskog saveza и сестры вероятные военные нападения Гитлеровской Германии выражаются. Гитлеровским войскам удалось захватить Литву значительную часть Латвии, западный часть Белоруссии, часть западной Украины. На нашей Родине нависла серьезная опасность. U srpnju su donesene zapovjedi koje će još pojačati sovjetski otpor. Prva je bila da se sve tvornice, ako ikako moguće, rastave, krceju na vlakove i prebace daleko na istok i tamo ponovno sastave. To je zapravo u tom trenutku sovjetsku ratnu proizvodnju su navratilo. I ono će tek u proljeće 42. postići nivo proizvodnje iz lipnja 41. Ali to isto vremeno te industrijske pogone sačuvalo sve ono što se nije moglo sačovati, uključujući ako se govorilo i svako zrno žita, trebalo je spaliti. Nigdje do sredine rujna, pala je Bjelorusija, pala je Ukrajina, pala su pri Baltičke republike, ostale su zapravo Njemačka i Rusija. I rat je dobio, rat je izgubio nekakav ideološki karakter što se tiče Rusa i dobivao je svakim danom sve više i više nacionalni pa djelomično čak i vjerski karakter je bio veliki obračun Rusija, odnosno Rusa i Njemaca. Ruska pravoslavna crkva je na jednom postala tolerirana. Doslovce su se uvadile ikone van. Staljin je počeo javno spominjati velike junake ruske povijesti, u potrebicom Aleksandra Nevskog, i sve je dobilo i nacionalni naboj. Taj nacionalni naboj, odlučnost zapravo da se ljudi brane jer cijelo vrijeme su dolazile sa okupiranih područja obavijesti o doista strahovitim zbjerstvima koji su njemci tamo radili. Je rezultirala sve većom i većam odlučnošću ovaj, sovjetske komande, ali zapravo i naroda da se obranilo. kraju krajeva oni su branili svoje. Do kraja rujna, gubici njemačke vojske premašili su brojku od 550 tisuća. Usprko s gubicima, Hitler je htio Moskvu i u listopadu je pokrenuta operacija Tajfun. Konačan pokušaj njemačke vojske da zauzme Moskvu. Započeo je 2. listopada 41. da je naprata operacija Tajfun. To je zapravo klimaks prve faze rata na istoku koji će potrajati ta cijela velika bitka za Moskvu negdje do sredine siječnja 1942. godine. Za početak su Guderijanovi, Tenkovi vraćani u grupu Armija Centar. E, Moskva je u tom trenutku bila u jako nezgodnom položaju. Ona je bila praktično bez zračne obrane, a snage kojima su tamo raspolagali bile su otprilike na nivou bojne. Naravno, ne jedna. E, već Prvi početci te ofanzijeve su bili vrlo povoljni za Njemca, jer su vrlo brzo zauzeti Vitebsk i Brijansk. Za zapovjednika obrane Moskve imenovan je Žukov i on je 19. listopada proglasio obsedno stanje. 20. listopada vlada i diplomatski zbor evakuirani su u Kujbiševa. No, međutim, Stalin je ostao u Moskvi i naredio je da se parada 7. studenog za godišnjicu oktobarske revolucije mora održati. To je bilo iz čisto moralnih razloga, a njemu i mnogim drugima neobično važno je ta parara se doista održala 7. studenog. 7. listopada pancer grupe 3 i 4 sklopile su svoja klješta oko vjazme. U okruženju je ostalo šest sovjetskih armija. Major Šabalin poginuo je u jednom takvom okruženju 20. listopada 1941. Njegov su dnevnik našli njemački vojni obavještajci i preveli ga. 9. listopada 1941. Situacija s ljudstvom vrlo loša. Skoro cijela armija sastavljena od ljudi čije su domove zauzeli Nijemci. Žele ići kući. Pasivnost na frontu, nepokretnost u rovovima demoralizira vojnike. Pojavili su se slučajevi alkoholizma među časnicima i političkim komesarima. Ponekad se ljudi poslani u izviđanje ne vrate. 14. listopada 1941. Neprijatelj nas je okružio, stalna topnička vatra. Opasnost i strah prisutni su cijeli dan, da ne govorimo močvari, šumi i o tome kako proći kroz ovu noć. 15. listopada. Strašno. Lutam okolo mrtva tijela, svuda užasi i stalno bombardiranje. Gladan sam i ponovno nisam spavao. Uzošao sam bocu alkohola. Otišao u šumu izviđanje. Očito je naše potpuno uništenje. Armija je pobjeđena, snabdjevanja nema. Sjedim pored vatre dok ovo pišem. Ujutro sam izgubio sve svoje časnike iz čeke i sada sam sam među strancima. Armija se raspala. 16. listopada 1941. Proveo sam noć u šumi. Nisam jeo kruh već tri dana. Puno je vojnika u šumi, ali nema časnika. Tijekom noći i jutra njemci pucaju po šumi svih oružja. 19. listopada 1941. Svu smo noć po kiši marširali kroz močvaru. Mrkli mrak. Mokar sam do kostiju. Moja desna noga je natečena. Vrlo je teško hodati. Kod Vjazme zarobljeno je više od 600 sovjetskih vojnika. Činilo se da se nastavlja pobjednički pohod Njemačke vojske. Ali stvari su postale sve gore i gore za Njemačku vojsku. u međuvremenu Njemci ipak usporavaju, nedođuša svojom voljomu. Naime, još jedna nedača s kojom nisu računali njemci su neobično loše ceste u Sovjetskom savezu. Kad se gleda karte, tamo postoje one crtice koje znače ceste, ali te ceste u pravilu nisu asfaltirane. Onda kad padne kiša, onda tih cesta više nema. Tenkovi, kamioni, zaprežno kola, sve upada u blato. I naravno, tu se sad sve više i više je aktualan problem slabe obskrbe i nedovoljnog broja vlakova koji pristižu iz Njemačke. Početkom studenoga iznenada je zahladilo. Zapravo je to bilo isprava dobro za Njemce. Nije zahladilo toliko jako da se vojnici počeli masovno smrzavati, što će se vrlo brzo dogoditi, a taj smrznuti teren je za Njemačke trenkove i kamione bio daleko pogodniji nego blato, jer se po ledu mogu kretati, a po blatu ne. Južno od Moskve nalazi se Tula, to je grad koji mnogi nazivaju vratima Moskve i zapravo tko želi osvojiti Moskvu mora ući u Tulu. Tamo je nadjerao Guderijan sa svojim tenkovima i sa svojom već zapravo osjetno oslabljenom oklopnom grupom. a General Katukov je bio zapovjednik doslovce zadnje tenkovske jedinice koju je Žukov mogao poslati u obranu Moskve u Tulu sa zadatkom da Tula naprosto ne smije pasti. I to se na kraju dogodilo i tula doista nije pala. U međuvremenu se dogodilo još neke stvari. Sovjeti su saznali da ih Japan neće napasti. Što je bilo neobično važno jer su mogli iz Sibira prebaciti uh, otprilike 25 divizija. Te svježe trupe iz Sibira su odigrale veliku ulogu u obrani Moskve. Druga stvar koja se dogodila, ponovo je naglo zahladilo ali su temperature pale i na minus 40% dogodilo se za Njemce još jedno zapravo još dva neugodne iznaženja. Prvo je to što su upoznali sakačušama. Zapravo se s njima upoznali već nešto prije ali sad su ih detaljno upoznali. Riječ je o pokretnom raketnom bacaču koji je vrlo efikasan posebno u borbi protiv, protivničkog pišaštva. No ono što ih je i što je bio za njih taktički šok to je bilo pojava sovjetskog tenka T-34 naime uobičajeno se do tada smatralo da nitko nema tako dobre te tenkove kao Njemci a kada završi drugi svjetski rat onda će svi kazati da nitko nima tako dobre tenkove kao Sovjeti vjerojatno najslavniji tenk uopći drugog svjetskog rata je upravo taj tenk T-34 riječ je o tenku koji je u redovnu proizvodnju ušao u prosincu 1939 i njegova sama proizvodnja je bila najstržačuvana državna tajna to je bio srednji tenk, imao je top 76 mm promjera, što je bilo puno, puno već, veći promjer nego što su ga imali tadašnji njemački tenkovi koji su u bili i toni jači na 50 mm topu. Imao je odličan oklop, posebno čelni, tako da ga je bilo teško probiti. Imao je izvrsne manevarske sposobnosti i bio je jednostavan za održavanje i što se pokazalo posebno u Bici za Moskvu, neobično važnom, imaju je gusinice široke 60 cm. Što znači da je vrlo teško propadao u blato. Ipak, po užasnom vremenu i zogočeni otpor, njemačka grupa armije Centar napredovala je prema Moskvi. Više to nije bio munjeviti rat, sada je to bilo krvavo, očajničko puzanje prema Moskvi. Ali crvena armija više se nije namjeravala povlačiti, Više se nije imala kuda povlačiti. U svom govoru na proslovi godišnjice oktobarske revolucije, Stalin je Njemačkoj obećao nemilosrdni rat. I ovi ljudi bez časti i savjesti, ti ljudi s moralom životinja, imaju drskosti da zahtijevaju istrebljenje velike ruske nacije. Njemački osvajači žele istrebljivački rat protiv naroda Sovjetskog saveza. Vrlo dobro. Ako žele rat do istrebljenja, neka im bude. Naš zadatak sada biće uništiti do posljednjeg čovjeka sve koji su došli osvojiti našu zemlju. 15. studenog 41. počeo je završni napad na Mosku. Zapravo je to treba, pokazalo se bio i zadnji napad na Mosku. I zanimljivo je da je glavni motiv koji su njemački zapovednici mogli dati svojim vojnicima bio taj uđite u Mosku i onda se konačno možete odmoriti i konačno će vam biti topla. Situacija je što se tiče hradnoće postala doslovce neizdrživa, Hitler je generalu Guderijanu savjetovao da haubicama napravi ljevke rupe u zemlji, jer su kazamo, Hitler oni tako radili na zapadnom frontu u Prvom svjetskom ratu. Onda mu je Guderian uporno pokušavao objasniti da je zemlja toliko zamrznuta da se to ne može probiti ni sa kakvim haubicama a kamoli sa nekakvim lopatama ili tako nečem da bi se napravila rupe u zemlji za zaštitu od hladnoće, ali Hitlera to baš nije ovaj, impresioniralo. On je uvijek više vjerovao svom iskustvu, nego onome što mu kažu njegovi zapovjednici sa terena. E, upravo prije tog završnog napada su i te svježe trupe iz Sibira potajno prebačene e, u obranu Moskve. Čak niti ta e, završna ofenziva nije krenula isprva potpuno loša za Njemce. Naime, sa sjevera, gdje je operirao general Hoč sa svojom oklopnom e, grupom, su za Njemce dolazile dobre vijesti, i uh, čak je 28. studenog jedna izvidnica Njemačke vojske došla na samo 16 km od Crvenog trga i to je zapravo bio kraj za Njemca, nakon toga svi ovi kombinirani efekti od taktičkih iznadženja svježih trupa, zime, prije toga blata, slabe obstrube obs su učinili svoje i 6. prosinca Žukov je krenuo u protunapad Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbena urednica Melita Jambrošić, tek čitao Janoš Remer. Emisiju snimili Zoran Sajko i Štefica Mahalec. A emisiju uredio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.